ان شاء الله دیوای له موږ تاسو کتابونو صفه ده یو سره سړي رښتما او حدیث نمبر 25 و 50 ان رضی الله تعالی عنه ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم ده رضی الله تعالی عنه روایت ہے او نبی اور رسالت والسلام نے روایت نقل کی قال اللہ اللہ حبیب صلی اللہ وسلم فرمائی دعونی ما ترکتکم دعونی ترکت گئی ما ترکتکم ترسو چی تاسو ما پریخی ہے اور زدر تریو خبر امر نکوم یا ممنکوم نانو بے زایہ بے موقی بے محلہ مانت تپسودہ مکوئی بلکہ دست خبر حکم چی حکم پاوی عمل کوئی سنم چی منکم اگر منکی گئی انما انما انما اهلك من كان قبلكم كسره سواله ويشکه هلاك دیو هاغه چلار شتاسون مختیو سشی هلاك دیو كسره سواله اور دې سوالونو داوی د پیغمبران اسی ویسه وی ته پوسنه کول عمل وین کول انبیائے اسلام نبی محلا به مقی اس عزت کو سن لے بول او بیا د هغه کی اختلاف کولو لداغی د وجناغی الله لا کر او تبشیر فیر انا ہی تک منشی فجدلیبو کله چې منی کوم زتاف دیو شنه فجدنیبو لداغی نزانو او دنیا اخرت کې تاسو لپاره د نقصان وامر کو کن به امر او کنه چې درته حکم حکم دی خبر اجلاسو کې نفعتو منہ مستطعاتو راتن کویتا سریت سمروش مو وسو تا قوتي ځکه انسان الله دا تکلیف مطابق په مشقت کې چې لکه دغه حکم دې لوداره الله او رسول حکم دې خدا با دا کې دوسو تا قوت ورځ کدا اور د سوچ او د څوک د نه او مو موه وستی نو په ولاو او کوارنه پناسته نه ست وستی نه پپروت او کا نفعات منه مستدعات راتمن کمنتا سراغي نہ سمرچ استاسو وسو طاقتتے متفقن علیہ پدې حدیث نقل کولو کې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله اتفاق لري عن عبد النجاح ال ارباز ابن ساری الله دا عبد النجاح ارباز ابن ساری الله تعالی عنہ روایت ده قالو فرمایي وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذوا نسيتك لوموت رسول الله صلى الله عليه وسلم معظة بليغة نسيهة أثرناك دير أثرناك نسيتك وجلت منها القلوب فيرشودا غي دوجنا ذلونا ذلو كيانا رأى اللعنة حبيب دواعذوا نسيت دوجنا منها العيون أو سرګنوخه روانه شوه باید ایرانی د وجه نسترګي سرګنوخه روانه فقุลانو یې موږ او فرمایل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ی رسول الله واله رسول الله صلی الله علیه وسلم کأنها موعظت و ودعت تدعوين اذكاح النصيحه در رخصتی دونکو لري لکه سو رخصتیږي او نصيحت کوي صحابه سره را پیدا ک ان الله حبیب خدا ته نصیحت وکوه چې نشته زموږه رخصت نش ک ان ح تا ویدنه خدا موعظه مودیعین رخصتی ځنکی اعدا خدا ته الوداعی و اعظمونی فاو سنانو مون ته نصیحت وکا قال الله حبیب فرمایل اوصیکم تاسو ته وصیت کوم د الله تکه الله <سؤال> یرا دا انسان tham د کامیابۍ شيری دې د زان مبارکه د خپل <سؤال> اولاد مبارکه د معاملات مبارکه د خپل <سؤال> نظر او د غوونو د لاسونو د فکرونو سوچونو مبارکه ته الله رب العزت نو ویری الله علی حدیث یو دعا غوا دا زه اللهم جعل لوقا وثقلبي خشيتك و ذکرك یا الله زما د زړه او وسوسه هغه خپل یره جوړه خپل ذکر جوړې کله سره ک نور سني ترې ګنده غند شکرون اللہ حبیب اللہم اجل وسا و ساقل بي حشيتك وذكرك الله زرا غ خیالات او وسوسهین استغفر او ثائر جوک وی اوسی حکم در تقوم ده الله په یری سره چې الله یې رسول کیراولې رحتل دا سوچ فکر دل کراولې لکه دا دنیا مشرې او لري او مانداري دا په ټول خطر شي هر سړی به پشتور سرګن بربن ته الله په حضور کې پېښ کیږي نه به مالی زباولاتي او سيكم بتقوى الله و سيقدر تقومنا الله तयाه و سمع و طاع و سن و طاع په تابعداري یو مشر دې امیر دې دینی بادشاہلې خليفه دې ملک صاحب داری واجب کړه لګران له حبیب او الله صاحب داری واجب کړه نوکم خلیفۃ المسلمین د مسلمانانو مشر دی نو دا به تاسو واجب دی د خپل امیر مشر صاحب داری ضروریه دا. و ان تعمر علیکم عبد حبشی اگر وان تعمر اگر چېری امیر شو پتاه شو عبد یو غلام حبشی مدع ابارکندر له کوم کوم چو سميت الله حديث داګه کول ور عمر چ سنته سنسکي د نړۍ د ایتفاقايت سره سنسکي نن ملا خلیفہ اومت ه هر ځای ته خپل راي روان دي نو هر وې کې د او پریشانو سره مخ ده بیا امیر باندې اومت راځي مې او خلافتي اومت دا مشکلات نو کله چې خلافت اسلاميه ختم شوه د دې حیا سره خلق لوبي کوي د دې مال او د جانونو سره خلق لوبي شروع کوي وانتمام بر علیکم عبد الحبشی اگر کامل شي پتاه سو عبد الحبشی او نیو غلام حبشی دغه ننله حدیث په jihadونو کې مختلف امیران د جوړول کله یو کله بل چې خلک داونه jira شو د راسیو چې ټول عمر جرنے اعلان جنگیدیری لیکن غیر جرنے لے ماچھی نګادي او امن انسان کو شکل کی جهاد کی جنگیدیری صحابو ذہن کی دمشری صحابر اضا و انو یتک شان دغه میا اسمن کو سوک ژوندو پات شود تاسو نه زمانہ پس فصای را اختلاف کثیرن لديب او اختلاف دل صبر او دغه الله حدیث زمانہ خو اتفاق اختلاف زمانہ وا کله چا به جنگ راغه راغه الله حدیث له د یو یو له د ته په حق په الله په حق کله موږ دغه راغلي خلک په انتظار وه او به برمرانا یو کله زمانہ په سوق ژوندې فاطیشو لري اختلافات بويږي اوس چې اختلافات یول د نړۍ به سکه یو یو سمای بل بل سوې فاعلیکم بسنته تاسو ورما سنت لازم را دي هلکه په سوق یو سمای سو بل نعمن اے چهو سلیو البدی کی سبو ناوالا خطار سیر دے یار داسا خبرا فعلیتم لسنتی لازم لی پتاسو اما سنت رانیول و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او لازم لی پتاسو اغا سنت دو خلفاء الراشدین والمهدیین اغا خلفاء الراشدین شی اغایتا دو سنتو دو هدایت لار یعنی المهدیین شی اغا هدایتی یا اقصدی هدایتی ورد ایک نحاک کرو سلور خلفائی آدھے خلفائی راشدین او دا جو خلفاء و عمل سنت تسمتی وردتا ہوئی کبھی نئی ننباد ناکوها دا خلفائی راشدین و عمل تبدع تا, تا و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او دماغ خلفائی راشدین و المهدیین چا غی حدایت مندللے دی سنت بلا بماؤی چا خلیفہ اول بلا قصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درهم حضرت فاروخ اعظم رضی اللہ عنہ درهم عثمان جنوریم رضی اللہ عنہ او صلورم حضرت علی رضی اللہ عنہ درهم حضرت علی رضی اللہ عنہ عبدو علیہا بن نوازل چکوڑا بلگوئی پڑیبانی جامع بغاہورو ایدازی کھوئی مرتب استاغانوی زنیر اغبری و معصیبی سوکتی سشیلی لاس کی پلکی نوکل دیر غوروئی لیوئی جلاس روالی بخلکی نوخه کلیله بیا غاسو سره بحث د دومره برشی فننظر خلک د لاسه تختای نویدا د جامعه لپاره خو نو د لام خلق کله ته تاسو خلاص نشور دن کولی جرشت برابر انولل دا غشن د جامعه حاكمه تر پیدل عبد علیه ابن واجدی د جامعه په حال خو نو کی مضبوط نه نيسه خلک به درته تختای معاشره بدایتي چټوله وغوړی واجدی خدابله جامعه لپاره د لام دکلک او یاکو امور ا خبردار ځان په دې نوې نوې کارونو په کے کې ثابت چې هر دے دې رسم دې بدتې فإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هر نوې کار هر بدعت ته گمراهی ده چې اوشي الله د هدي په زمانہ کې نو ته خلفا راشدین زمانہ کې او نن یو سره کوي اوی ته دین وای او اته کار خیر وای دې ته بدعت وای فإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ هر بدعت ارواح ابو داوود و ترمذي دا حدیث امام ابو داوود امام ترمذی ذکر کړي وقال حدیث حسنن صحیحن او فرمایلی دي چې دا حدیث حسن او صحیح دی تاسو وګورئ سوراچی چې حسن سلوی صحیح سلوی دا اصول حدیث انواجو بذال المعجمه ویندانوایو پداسې زال کلری چې المعجمه ټکي لري نو بعض علما وی الا انیاء دا دي انیاء وږي دا قسمه ني چې چي دې ته امياب وي دا یو فاضل فاضره دا باندې خپل یو څوک څوکې وي د دې ته امياب کو کوئی جدال چا نه دا خنري مدار دا مو محدثین وای چې امياب دې ته او دا وی چې جدال چا مو هغه خنصه وای حضرت الله تعالی انو د یو څلتيېشته په سفینا زمون د حدیث دریا ز صالحین سبق دی حدیث ته یوسل یوکم شپیتم ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه و الیه وسلم فرمایلی دي کل امتی ټول امتیان زبا یدخلون الجنات ای و جنت اور جنتی اللہ علیہ والہ الہ حبیب تومت کرا ولی الا من ابا مگر حق رسوخ چھ انکارو قیل ویل شل ومن یبا د اللہ حبیب رسوخ دے چھ انکار کرے یا رسول اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمایا من اطاعنی چاس نعمتہ دے کا سیرتن صورتن معاملات کی غم کی خادئی کی نو دخل الجنہ دغه جنت ته ورسی یی نه دما په امت کې داخل شو ومن من او صورت چې سیرت و سورت او صورت او د نورې دین له په اعتبار زمانہ فرمانی کړي نفاق دبا دین کارو په دغه طریقه نه نه ما او د صورتې خو نه نه زما د سیرتې خو نه نه زما غمون او خادي ودونه د لپاره نمونه نه او من عصانی فقد ابا او صورت الله حدیث په کوم صورت کې نافرمانی کړي لذ اعمالن انکارو انکار کله دا سی وی کله اعمالن انکار وي اعمالن انکار دے رويده جنت تل جرا واه البخاري او ردي حديث رواته امام بخاری رحم الله کړي یو هر مسلمان مؤمن ته پکار دی مرګ پته لګی نا او وړه نازک مرګو نشو یو سات کې بس پښې دی مرګ نخطل سوره سیرت دار شریعت مطابق کول لور بنا دے فیصلہ چويشہ لمانہ فرمانیو کړي جنت ته نشې رواح البخاری عن عبی مسلم وقیلا عبی عیاض ویدع عبی مسلم اوچا داسم ویلیج دعبی عیاض سلم ابن عمر بن الاکوار رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے چی انا رجلا بیشک یا ان رسول الله صلی الله عليه وسلم فراک کول دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرہ بشمالی ہی پڑسلہ اید اللہ حبیب صلی اللہ او پدی گس لاس خراب کولو فقال کل بی امین اکر تا اللہ حبیب ورطو فرمائل وی پدی خیل آس خراب کوا ناغد تکبر د وجن دروغنو یل آس پتیغو ناغد تکبر د وجن دروغنو یل آس پتیغو ناغد تکبر د خراب تاکتن لگو واس او چھ پا خیل آس خراب کڑے وی وی سنے دی ناغد آخیل آس تے او اگئی کس بی ماری دا اوزر رے تکبر د وجن دروغن لا استطيع لست حين اند فراق کو د انبیاله مسالم ود لوی فن کو سرا اغا ناز نا وی. تا ورید خلین نازک الفاظ او یی قال لا استطاعت چون کله الله وای پتو لګی د درو وې ته دي طاقتونه شیلرله لا استطاعته طاقتونه شیلرله ما منع الا الكبر وې نو منه کړه دلړه دې تابع داراین مګر تکبر الله غ حبيبغه دعا قبول شوه فمارفها الی فی دی نفسه د خلاص خلل له شونچته لبیا په خبره پوښه پښه الله رزق شان پاتش دې ته دې طاقت نه لرم د غرور شو. او تکبر د وجه نه لرم نو ته دې دې طاقت نه لرم پښه الله رزق شان او غیر غیر نفس خلل اوچت نکريشو السلام علیکم مسلمان دی وجنه دا داغه غره با دي درته تړلې ده سنتو ته تابعداري ده سنتو ته اهتمام الله حبیب سنت دے ریشه پکاره دا شی او امتی دا ہے تابعداري کی کله ناکله سړی لا سنتو خلاف کړي او الله یو بندہ ورته وایي چې داسې مکو نه غره دгаваخه په غرور او تکبر کې راتلني پکار کله په معمولی تکبر او غرور د سریغ خاتمه خراب شي الله او امام ابن الله عنهما ابو عبد الله نوہمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما روایت سے قال علیہ فرمائے سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما راد لی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولہ فرمائے لتس لتسو ان صفوفہ کو لھا ہ ہ تا سبد خپل صفونه پدی مانځه کې برابر وای او لا يخالف اللہ بين وجوهکم یا با الله رب زت ستاسو په دی زنو کې مخالفت واچیړه زمونږ د ما او د هر چا په حال د الله همممو ک هر چاله په کار دی چې خپله د مواري پور ننګوره هر دینی طبقې والا په دغ خپله طبق کې روکارور جوړ دی دپار پر ماریطالوان ل کولمادي دغی داسې خلات ساتی چې خلکوله د اعلم نه روکارور دی د تولبه او دا ت کردار دی چې د خلکوله پار روکارور کسوک تبلیغ سره د نریرات اخلاق دي چې اغا تبلیغ لپخپل رکاورت دی کسوک دی جہاد پنون کار کئی رئی اخلاق و عمال دی جہاد دی پار رکاورت دی زمونگ کوي امامتی کئی وی دا تی موز نبی علیہ السلام ندے کڑے چی پاغے کی دی سفونو دی درسوالی حکم نکڑے اور زمونگ امامان دا تی موزی چی تا پا عمر کی ندے کڑے چی دی سفی چا تبیلی حرمین و دې ټول <سؤال> په إمام دی الله <سؤال> دې زمون استاد سره عربی او شریفین او طلاب بار بار نصیب کړي په مسجد نبوي او مسجد حرام کې داسي مزن کې چېږي کې د صفد رسوله کوي هدي دیو نه هر امام ته چې اقامت شي پکاره دې او چې د صفنه درځي یو په الله دې باندې غانو او هغه چې بار بار یو خبره کې د ذهن کې کیږي تو ورته وینا نه ایو بل <سؤال> نه <سؤال> لری ولادي اسين ربم تماس کې حسدونه او دشمني او طرفګنۍ اغه سب د لری له درېدو یاد تګېدو د وجينا او جمعه د احتیاض دی بیا د منتجنو کی تور دی شری الله حبی فرمای خاب حاتا صبح سفره درست وی یا بل تاسو په جنوکی مخالفت واچې کینہ او حسد واچې متحقن علیه دی حدیث معنی د امام بخاری او د امام مسلم الله اتفاق دی دا هی موزه مواریده اے حدیث کرامی ال امامو ضامنون امام د ټول خلکو د مسجد موار ته امامتیه سات چې د الله حبیب پر صلوه وله وله د خلکو د ټول مسجد د دې ځای موار تبه ګوري چې په کومه طریقه د خلکو مسجد فساد راځي لکه عام دا او ریواج دي چې موږ په سینارې نو پس راښکې شیدا ناروا کار دي او د مسجد قطاع سره مشکای شریف کې حدیث راشي او صحابي مسجد لوته ګډای په جامو کې پټي تلاشږي ورسول الله شاوته سمکو مو سمکا هغه صحابه ته خبر په دې لګه او دسمکو بیا راغې نبی رسول الله په ویلې تا تابوس کولو ګټې لري پټې مدا امام د خلکو د منځنځو زمواره چې دې داسې طریقې اختیار نه کیشي په موږ کې فساد راش وې ریوات لمسلم په یو ریوات د مسلم شریف کې دي کار رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله وسلم يسوي صفوفنا زموږه صفونه به برابر وو حَتَّى كَأَنَّ مَا يُسَوِّي بِهِ الْقِضَاحَ كَذَا الله حبيب صلى الله عليه وسلم دغشي د دلليغه غشه په برابر دغه غشه شي څنګه دی غیر او نه څنګه برابرې حَتَّى إِدَارَه کله چې الله حبيب دا خبر او کته چې انَّ قَدْ عنو عَنْه چې موږ دا خبر د الله حبيب مستک چې دا صفونه جوړول دا د موز احتیاام دی او موز به لګرستی کی چې صف درستي نو ثم خرج دار الله حبيب رحمت اور استقامہ ودریدو حتا kada ایو کبیرہ نذیو چ اللہ اکبر کړه فرع رجل دی کته یو سره بادین صدره چې اورایسته وسینه د سفنه اے عبادت سفنه سینر عباد ولا ګرامخو فقال عباد الله سید البشر صلی الله علیه وسلم فرمایل اے الله بندگانو لکه سوان صفوفه کو خامہ د خپل صفونه او لا یخالفن اللہ بینا وجوهکم یا با اللہ رب الذستا فظنوا کہ اختلاف ہوا چاہیے یا بل دشمنان به شی بغض بئی کینہ وئی علی موسی رضی اللہ تعالی عنہ یوسندش پیتم نمبر حدیث تے باب موسی رضی اللہ عنہ نے روایت تو قالے فرمائی اختراقتون بالمدینہ و صلی علی دی او کور په مدینه منوره کې علی اهلیه په اهل دا و کور له جده کورونه په توسو زدهل منندلې د شپې فلاما خدې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نبی رحم السلام دا واقعیا بیان کړښه وګوره دا واقعیا څنګه بیانولې شو چې هغه حاضر ناظر او عالم غیب نه وي الله حدیث په مدینه منوره کې کور سوه 20 ورته رقم خلاص چې هر ځای کې موجود دی حاضر ناظر دی او پیر دی مریدانو د کور له خبر وي اصلانه په نوکتورلو کې خلقکاری او نصیب معلومه ای دلته وی الله حدیث ته راغی بیان وشو شوي قال الله حبیب فرمایل ان هذه النار ادو للکو دې ویش کلاو او دا څه دښمن دې फायदा ممتم فسئوها عنکو کل تاسو دکی گئی نو مڑکی دی اوور لگ دخلو زالو رونا اللہ حبیب پا مسلمانان و مومنانو دا غید نفسون و نزیاد محروبان دا مسئلہ را چه کور کی پانغری کی پتنور کی سو اور بلوی نو تراغی بلا کور والو دکی گی نو چه دا اور مڑکرے دی کل دا غید اوور دا اور لگی دو سبب جوش ندار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو تعلیم نے چه کل تراغی دکی اور کو کو کو بلشوینوں دے دعویذ برکی دو کوشش دی ہوگی فائدہ نہیں تم کل چو دیکھی گئی تاسو فخ فی اوھا انکم نمبر کئی دی نارہ دخل زانو متفقن علیہ امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ دی حدیث پر نقل قول اتفاق ہے عنہ دغیہ ابو موسی رضی اللہ عنہ روایت ہے عجیب حدیث تے سوچ ورت کوی باان قران ودز مکه د خپل صلاحيت مناسب مختلفي سيدي روشتي هغه باران چې د رحمت باران له خیر ده بعضې زمکه خپله قابلیت نيوي نه غي د پاره د نقصان سبب جوړيږي اوزن زمکه ګل ګلزار شي او نه باغو نفسن روش ابو مسعد رضی الله فرمایي قالوالدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي نه سلمى باثني الله بهي بیشکم مثال دها را دین چرا علی گلی دمال الله بی پاوی باندې مینال هداه هدایتنا والعلم ودیلمنا الله چې پکمه هدایت او پکمه علم د قران او سنت سره علی گلی د دې مثال باسی د کومسالی ریسم پسل باران ده اصحاب ارضات ورزګی زنی زمکتا اصحاب ارکان باران زمکتا ورزګی پکانات منها طائفه نوید د دې ځمکې نه یو هی سا کوي به تل پاکاو ستره قدل فلم اوغو قبل کی نفعن بتل کلا رازرون کی اغا کلا اصل کوي اغا واخو ته چې باغې کی زناور سری او حسبل کثیر عشب دي کوي اغا تازه شنش نواه نو کلا بسریږي زې نه وای پاوسته یا او عشب دا غشنو خلو و خوتوئی فا انبتت الکلعانو را زرغن کی دساریدو زائیونا والعشب الكثیر او عشمشنی گیا جانی رئید یو کس مزمک دارا باران رو ورئیدو او باغوناو کس ما کسم دا خیریسی زونت رو وطر وکانا منها اجادی بو او یو تکڑا داسی بی اجادی بو سخت بی او بجزب کئی نا او داس سخت رو بی د کی دا خوص شکل کی انثقات الماء نو هو بي سارجي نا هو بي ساري بي پرتيفي الله به الناس فائده وركي الله قدس سره خلقوا فشربوا من هاي دي نسقي وشقوا اولدينا زناور بكاي وسرحوا دينا فسلنا اغي اراغون کي فسلتي زرغش جن قسمه كلاسره واصابت وايفه او رسيرا بالا ني سي تمين حال دي زمكن او خراب انما هي قيام عرسف میدان لا تنسكم ان خو برا دينګوي بسرا شو او دي اوپر ولا تنسكم كلا ولا تنسكم كلا انا دزر غني سواخه دغره باران روړو يا داس مز متا او دزر اډينګي کې پر اوګل دی اولاد علماء بلی کړي ولد مخلوق دي يوه مثال د فقهاو دلته کله سره لري مامان دي دي ته فقهاي یو مثال دو محدیسینو دے گو را قرآن سنت رو ورد المحدیسینو تعلیٰ دور حافظ ورکره وار چه دو قرآن اغا الفاظ او د حدیث و الفاظ پخولو ذهننو کی سنبال کر سنبال اغا الفراتو احادیث و قرآن ندارن اخل کو فیدی او دغف قحاسو قرآن سنت رو ورد السنکی سنبال کو اجزا دے کو وراغه نور استنباطی مسائل موږ سلطانا باران چې ورېږي نو تعالی په دې سمکه تی جوهار غنم نیوی دانی نخاری لکنه هاجرونه دا چې قران او سنت کې تعالی او مثلا نخاری خو دی ايل ما او ارباو کو نو دا مسائل یې رويستل چې ګوره تر قیامت تک باندې مسله راځي نو کتابونه شو ولایې حل پکې پروسی داو لمای کرام استنباط کړي او دال دی دین حقانیت دلیلو چې ال یوما اکبرت له کوم دی لکه اول مثال د فقهاو دیوځینه غورا د محدثینو په مقابله کې د فقهای کرامو مقام مقابله لري لکه ازمکه به ਸੰبال کی اوبل ازمکه جذب کی مرابین غورا څه سره وته د غزمکه دغه مثال له ماوی کلی د فقهای کرامو مجتهدینو لري تر مثال دا محدثینو لري او ادری مثال دا چې خبره پڑھیو وغواړو او په لکن ان علماء متهل ره په کښپا او قران او سنت ویالي ډوره پرواवट بنشتہ کډیو ماولې منبره وځي او لیدل خبره ای دا اهمیتشتا ز الله او الله د رسول خبره اهمیت نشتا روزانه علماء لګیا دي چې داو ته داو کوي بس ساده مو وسندو او جمعات نوځو پاره پرواہ نشتا فرمای فزله کس من فقه الله دا نص الله ورچاره چې غفو ه شپ دین الله او او د یدهور کغ ببعث الله به چېز الله عليه گلي باري ف عما د دجز دق ال معمورو تي مح لم يخ بذ ت او مثال الله چا چاواو سر راپورتنکو ولا يقبل هد الله هي قبول کو هدایت الله ال ح غ دا اوسلد سز پاغير ل شوي م فپ عليه دی حدیث باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفق لري رعا فقها فزمد قاضي ترا کو مشهور کي او چا هم ويلي په كثره سره اسوار فقيه فقها يا فقيه معنا دار اسوار فقيه او وګرزيغه په دين فو او الفقيه تر عليه pore او عالم نه دوی چراغه علم باندې عمل کوي دا شوی دا فقها ويلي نو فقها مسالوي جل الله ورته علمهم ورته ورسره عمل توفيق ورکره وصل اللہ تعالیٰ خیر خلکی جاظرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر جاظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت دے قال علیہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی. مثلی مثال زما ومثلکمو مثال استاسو اے زمان امت دادا چه دیکھا مثال غجل پمثل یو سڑی او قد نارا چه بلکو اوور بلکو یو سڑی فجعل الجنادبو نشوروش داملخان والفراشو او دا پتنگان یقعن فیها اوور بلکره پکې رازی یو سوزی پکی وَهُوَ يَزُبُّهُنَّ عَنْهَا او دا غور بلونکے داملخان او پتنگان ددین شڑی مجال اللہ حبیف فرمائی زمان اصطاق سم سالم دا سر اللہ را جہنم مور بلکڑے ای زبا امت تاسو دخبرو آمال و اخلاق و اقاید دووجنا و اتزان و ارغرزوی د ددی املاگانو نرانی سکت تاسو دباد اللہ سنو نران خلاسوی وانا آخوزو بی خجوزکو فذس دې توي د اقم دې کې سره لنګ او ملا زمو دې دې ملاګا نو نارانی سم ani nar dor wa antum tufallithuna min yadi تاسو ما د لاسه زاف فلسف د الله حبيب د خپل شفقت د خپل رحمت یو هان ذکر کای چې زمو هم څه زمو نارانی سم دا اخلاق نو ممنکم دا, دا و صورت نو ممنکم چې واست تاسو دې جهنم دتلو سبب جوړي او تاسو زمما د زان ثلاثه دی وژنه نو سننه ما زیګر ان درس کرا روان دي د الله حبیب په هر شعبان داوود نفس نعمت مهربان دی زه کومه تاسو نفسره ان الناس سلامه رب العالمین زموم نفس کومو د الله نا فرمایې د ګوزي او د سید البشر دا غي ذاتي گرامی او ذات مبارکه هغه ته مون ترسي رض اللہ حدیبی پورا پاره شا باندې دد رضاعت مهربانه دی ایمان والے جوري وی چل 3000000 د الله دبال <سؤال> بچا د ارشا له زیات محبت ته نبی رسول الله څنګه الله حدیب ډیر مهربانه د پاره شا دا غد ځان دورې سره پزان مخوږي لقد سر الله حدیب پای باندې وانتم تفلتون من يدي وانتم تفلتون من يدي او تاسو ځان خلاصوي زماد الله سنا ارواح مسلمون یہ حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کریں ادھر کہو الجنابی وہ نہول جرادی ویدہ رمخان و, و غنتی سزدی والفراش هذا والمعروف ویدہ اخر مشهور دی الذي یخاف النار اگر پتاں گا امچ پورتو حقیقی والحجج حدیث کے راویوں اخذ ب حججکم نو والحجج جمع حجذات جمع حجذته وهي معقد الازار دا چې کوم دې کې سړې پرتوګا ولنګ ته ویلو دیتا سوې خجوز ورتوي دې دین مولا الله حبيب وي زران دې سو ان هو د صحابي جابر رضی الله عنه رضایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چرسول رسول صل الله صلی الله علیه وسلم امره بلا اکل اسوابری حکم یې کړه د ګوتو د خراب کې د ګوتو دا ګوتې سړن الله د الله د حبيب سنت و وسحفتي او د کاثیر د سټو له صفاقو له مدام <مسوس> مستحدی سره دوره دی اچي چې دیه احساس شو او سټل شي او غوته یې وقالا او الله حبیبو فرمایله حکمت پرې غوتو سټولو د کاسي سټولو کیسره وی انکم لا تدرو فی ایها البرکه ای زمام بتیارو تاسو لپاره ته نشي چې هغه برکت پکما کړي کله چې هغه غوتو سره صفاتی اخر او برکت الله دی کې جوړه او تاسو سره یا تکون ثواب خر اخر خیر او برکت و علی شی هغه په کاسه کې پاتش نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم دې حکم کړې رواه مسلمان دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړې وفي روایت له او په روایت د مسلم شریف کې دا شته اېدا وقعت لقمه احدک وایي کله چې پریوزي نړی دی یو د تاسو نه لاس نه تشو غږ دې د ذخراث نو فال یاخذها الله حبیب رواه علی قال یومیت ما خانه به همین اذان لری کی پاره کم تکلیف والے شی خالل خطی دیل خطی اته لری کا جو صفایوں کی ولیا کو الھا او دی خری ولایا ہا نشیتا او شیطان تدی نپری شیطان دیو جنہ اصحاب تو مخن لول خلق نازتو نو انڑے عوام استا وہ پرے صفایتا عبد المرجو نے خلق وہ جو پرے ہوتے اللہ دا حدیث سنت او با نبی او سرے فخر کئی پریوتا پخارو کی اگر آغستل داغے صفاکول دا سنت تھی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویر آوادی لی آوغا زرر والا شید تیلوی کی او دی خوئی و شیطان تیلی پریزی وَلَا يَمْسَحْ يَبَهُ او آو نگے صفاکئی لاز بالمندیل پس کپڑے تولیے بانے حتی یا لعاقہ اسوابعہو ترسو چ د دې ګټیو ساتي راغی نفاس ک بیان نور کپڑے صفای کوي دی فإنه لا یادرې زګه د لفظ نشتا فی أي طعام هی البرکه چې پکم یو طعام د دې خیر او برکت ده پس روایت لہو یو راته مسلمان شروع کیدا چې ان الشیطان یحظرو احدکم شیطان حاضر دی یو د تاسو ته انده کل شی هر یو شی په واکه ورڅ سره کار کوي کنه د شیطان امراله چې سره کار کوي نشیطان حاضری انده کله څوم منشانی په وحده هر یو شي په کارونو دنا حتا ی حضور تر طعامو ترې چې حاضریږي شیطان د په وحده طعام د دکی نو فیلا سختت کړي چې پرینځي من احدکم اللقبا دیو د تاسو نن نو د دیني کی ماته نبی ها مرزن هغه څنې په دی معنی سخاره بارا فلیا اکل هانو دی خوری او شیطان ناسې د دیني پری wala yad wala yadaha lishaitan nabi preezi da faran lishaitan nabi baaq ki dar la allah da habib ga mukhtalif sunnat zikr ko che faara khabarati ya ummati da allah da habib da sunnat ul haaz o khyal likai qanabullah ne baash riyallahu taala anhuma bahiyat abdullah ne baash riyallahu taala anhuma na riwayat فدردلاۃ منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ و نصیحۃ و واعظ کله صلی اللہ علیہ وسلم مرید ان یوعظ و نصیحت کوره مطابق دا فرمایا فقال یا ایھا الناس و خلق انکم بشکتاش مشورونا راجم بکرش الله تعالی اللہ تشلیل حتا استیغلی و خطو سنی پیزار بخو کینی اوراتن غورلن او بلا ختمی غیئی غرلن او بلا ختمی غیئی غرلن او تاسو لموئی چدا البنیا مشری او وغارتو من ملی و مالداری دا طول بختمش فرزدک آمد بطول خلقی شانت اللہ تجمع کی کبادشاہ دے کدار دے کمشر دے کمشر دے کمشر دے طول بدعشان رازی تخطوب افتی اگلی بربن بھئی غرلن او بلا ختمی غیئی کما بدعنا اول خلقی نعیدو اللہ او ابتدا کڑو اول خلقن با اول مخلوقتا و الغلقی کسنگر انسان دنیا تراغلو نگر سرطور اختیبلو بلا ختم معیدوهو دوبارہ بی اللہ وی بغشان بیا واپس کن و اعدن علینا دعوی دد پر منگ بانے انا کننا فائلین بی شکیون منگ الاکار کونگی تا اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم دعو فرمائن خبر دار شئی و اول الخلائق اول پر مخلوقاتو شاعت ا دیاں هی ورا غندول شو جانی ورت ور شو لشی یا ول قیامت ابراہیم صلی الله علیه وسلم ا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کول مالک نے زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر نال ورتا کی جنتی جوڑو دے ابراہیم علیہ السلام تا میدان نماز شرکی جنتی جوڑو دا ملا شیدا اللہ تصف توحید دیر وقت ہے و مفسرین لیکن جو چرهاول شخصیت د جتن الله وحدانیت بهاره اور تور غرضول شو نغایتی جانب ته عالم لیکری سوا داعود اور ته تدیدون نور جانب لیکری نلاوی انه ما خلیل زمای توحید د اجرک ستاد د جن جانب لري شو نو بتا سولای زرد درکم چه میدان د مشرک ټولو تولو مست بتا سولای جاما ټولش الا خبر شي و انه سيجاعد رجاله ليسك شان لا درو چراغ واستیش سسلی من امتی زماد امتنا ملائکو را را را انکری فیوخو بهم ذات الشمال ناغی بدا سے گست رفت را وانکریش اول با ما ترف لی را را وانکری نو چو خوگ لرانجیشی نو ملائک دے گست رفت وشڑی فاقوم نظمو فرمایم یا رب دی اصحابی فیو زما ربدا خو زما مردلی زما امتیان نو ما تبو ویلشی انك لا تدري ما احدث بعدك دار الله رحيمنا ده غيبه بشده انك بهك شي حبيب لا تدري تا تتلشت ما احدث بعدك شي بيتنا بس بدين كتب لي خبره ما احدث بعده المتحدثين بك شغله لكري ولله یا که نو د شي جوړ باندې اغه مرته یه نړۍ تاوري یا بل د ديږي یو لار اختيار کړي ته زړ خو لاي دي نه خلک دي پدین کې دات رو بس لګړا میلا ځنا او دا اورونه او دا نور درې نه کالونا دا د راز پدین کې نشته دا نور دي ته شي د بابا په اړه جوړول دا په اسلام کې ملایک ورته وي چې ابن ثلاثه دريمه احمد سو بعدک تا څوک په تلې شي چې دا نن سره په ځايې ته دین کې کله نوې له خبرې راځي چې تاسو خو الله حبيب عزوج فرمایي دا څو غواړم کنا قال العبد الصالح هم دا الله دې بندې چويلي الله دې بندره وراده دي چې علي السلام دې پرګټه او د رب العالمين وي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه من دون الله وي بتاري خلق نو یې چې ما زماله حضرتی صالح السلام بغی ما قلت لهم اللہ ما امرت لی بهی اول بقی وکنتو علیہم شہیدن ما گنتو فیه زونتو بی باندوار او تدائید حالاتنا خبردارم ترسو چکزی کی موجود الہ العالمین برو خیزو لک او نبی اسلام بغی چکلید وفات کم اللہ دا وفات نفس دا امت دا خائدو دا دا دا دا آمالو دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ان تعذبهم فانه عباد و ان تخلهم فانك انت العزيز الحكيم فيقال لي نوما تبويي انه لم يزادوا بشكره يمشوا مرتدين و فاسقين قدح الاسلام علاقاته فضل دي مصفر هذه فريخه حبيب شطاشو دنيا نرالي یهودیت، نصرانیت، نور، کفریا قائده اختیار کرو <clears throat> اسلام تشا کرو متفقن علیه او حدیث پا نقل کولو امام بخاری او دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق لو غر یا المانا در لتیش دی حدیث کی تیر شو اے غر مختونی فرق و تیامت بنا مرددان قبر ندا سرا پرتفیل چو دلو ختمی بنیشی او زبنا حدیث پیدا سمرا او زبنا حدیث چنوی اسلام بیانو لو او مې مې وویل چې دغه له هغه وروسته الله حبيب پرغم رسول الله صلی الله عليه وسلم دغه اسلام څه دغه حال ډېر بد تر وې یو بل کته شک شس دغه له کته نو واسي له ای چل مجلس کې ناز ته کله لارې کې ناز ته کله ثلکور کې ناز او دا سړی یو ګتی باندې کیږي او نشو دا سولي کله ما شما په لولي کله مرګور په لولي دی الله حبيب دې رب نکړي چې په دې استناسته کور کې ناز ته ګتی باندې لاره کې وقال العالمین مجي و جنى لا يقتل الشودع دي باندې فخارن نمري داله خپل فخار لره ولا يلکو العذوا او د دشمن هلاکه وإنه يفقأ العينا داغ بردا سرغللې دې ته خبر ورکړه چې چې دې دېلې نو ښکار دې کې چې دشولتې مسلمان بچے یا خپل بچو یا پرځي بچو یا یو بل بوسترګره دې نه باقي وېكسر غاهم ما دې نو الله حبيب دې دا سم کړه او شي روايت دې روايت دې ناشراغلې ان قرب یونی دې څنګه تاسو د عبد الله بن مغفل رضی الله عنه سره مهاجرت هغه د کیچو نيشتو سنا ها او من الله بره سنت او وی له تقویت حاصله سنا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوه رسول الله صلی الله علیه و سلم نه علی لکی جته وشتونه منکر ی وقاله فرمایا انھا لا تسوید الشیء دا خو صحکار نکلی پله سنا عاده یغه سړی لمن کوله الله حبیب دی دا څنګه ځنه ځکه دامن وته وشتو فقال صحابی ورته ویدہ ابو بارک ادلو چې الله هغه مده ته وندسرف دجی دا اعمال او اخلاق دوزن دیسه دنیا او خیرات کې مرګره فقال او وکه یغه د حد ته حدیث دا ان شاء رسول الله صلی الله علیه نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے یہ نہ کرو ثم اتہ یوسف یہاں اس کیجیته ویشتو کہ اس کیجیته ولی لا اوکلبوکا ابدا یوسف علیہ السلام ہمیشہ اس خبر نکول نہ صحابہ شانری تے بیقات و برات ہے اوی دا یہ خبر جلی نظر جو خدا نے چہ مسلمان فرادری خبر کی کہ یہ داغ د دت او د دیدی د ورسنه کې لکه تر مرګه پوری مرشه که دې شریف کراږي نبی رسول الله ورواتي اگر شي هغه وخت چې موږ به تر ورته کوو چې د زناما په جمعه کونو د زو نه کوي يبه سره دې رسول الله حبيب تختل بارکته زمانه چې کوو ورته درته نو زه نه سره موږ خدای منو دا مقصد دا چې خلکو کې فساد راغلي خبره یو توجيه کوي رسول الله ابن عمر وروي یہ حضر تمام جو اللہ حبیب نہیں تھے میں جیسے محسن کی راضی شریف تھے فما کلمہو هو اللہ حتا مات عبد اللہ عمر جو دنیا میں رخصت کو کی خبر انہوں نے کی بیا اللہ حبیب جو مرے سنتو قدر خلق سر ذکر اللہ مدد و نصرت بنت صحابی یاکل مکابل امیہہ فرمہ جو تھا خبر انہوں نے کو یہ حدیث میں آمد اللہ حدیث خبر در لکو ایسا عام رضا مخالفتن کی یہ ان رسول الله خو یې کور ویرا کورته جوړه کړل کورته یې جوړه زره دا که الله حبیب را شیبه نو ته جوړې چې کاندې موږ په ریوار سبا ناشناو غلې په دې ځاړه که یو صحابی ته درینه یا کوم صادقی او ولی د تعالی الله حبیب را سره جنشي نمونې دې اسلام سره شیبه نه کوي زموږ شګونه د وګړو او اخلاق د وګړو دي زموږ سردار د دا الله الله هغه کرم دې ورحمت للعالمین ا رحمتہ سی عذابونه راجه والله او مات هر کوی او اخلاق ایدا ورنه اسلام سو شو ته مونږه پاتې نه سلو ګذراو اخلاق ګذراو معاملات ګذراو زموږ غم خاجی دعا عرشو دا شریعت نه خلاف وان عادس ابن ربيعه دار ابن ربيعه رحم الله علیه واسه کال دی وای عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ما قتل عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو قبله الحجر حجر اسدخ کوله یعنی حجر اسد خلول لغیخ خلول سنت طریقہ وی ویقول عشر معلی اعلم انک حجرن یذبو یم چپیه وغات ما احسن فولا تدرو کله فائدہ ور خلول شوبه زار دک په کلهش انا ګور ګور نا خبر پره سوره دنګه لکه خلک د قبرو نو دت خللی نا پو ها د قبر نو دت پزان وای جارو دان پزان وای مسلمانان حجر اسد خللی ڈیو کسی خرک رکھنے نو کم ناپو انچی دا کبر گٹی پزان او جاروگان او قلعی اغا پا دیتی خیر و شرگنی چی مانا با باد لگی کئی مانا با دینارو لگی کئی لکہ گرد اولاد خلق قلعی دا محبت دواجر چونکہ جنتی کانے او داد اللہ دا طرف میں راغلے دا په دې نیت کولای دا الله رسول حکم دي چې دا الله متشرف نه ده باران بشور وسه الله حبيب ني باران ته الله شوره سرګم کوي وه د محبوب تر افنه ني نه یو براغد نو کوي لکه یې نو شی راشي لکه تاج محمدي منوري او ته فراله علاوه سترګ سره ولګي خپلې چې د مديني منورې شی لکه د مکا دیو علماء دیوبند مبارک راغلي وه ته مستر بسر اوکی خو جړل بيتاوي دبايا صادق مبارک امام دي چې د مدینه له کجې له بيته کې ورسول نه آ خو دا ول جولو جولو دا دې تا کو لته له کو به ور پس کو تجراو نه 10001 قولته دنيته جنتی کار نه د الله تعالی طرف نه راغله فاروق اعظم رضي الله ان الله رحمك اور ته دې په دې کم چې تاټه ما نقصان دف کول ولاولا اني رسول الله صلى الله عليه وسلم کچې دا کینو رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل لومې يقبلک چتيخ قلول ما قبلتک ما بسرا دخل کړی دی واخو المحبوب کتل حدیث کړهغلی صلی الله السلام حجره صد قلول عمر فاروق رضی الله عنه ورته رسول الله دا حدیث په تاسو هم جوړه چې سره ووت په فاروق رضی الله عنه ولار ورته عمر ودا د وخت ته मैकम अहले हदीथ کتلنے ما بتخکل کڑنے لوی متفقون علیه یعنی امام بخاری امام مسلم رحم الله اتفاق دے دی حدیث فی وجوب الانقیاد لحکم الله دا باب دے تو بیان ددی کی چ واجب او فرض دی الانقیاد یعنی تابعداری لحکم الله د حکم د الله هر یو سړی نارینه زنانه چې د اسلام په مسلمانۍ داوا کوي لده بد الله حکم او د الله حکم منل په د واجب او کوي چیز مؤمنم خدای الله او د رسول حکم او فیصله نملی لده په خپل ایمان باندې یې رفقار دا مؤمن نه و ما یقوله او حاجه رب العالمین څه وما يقول وما يقوله من دعيه الى ظالم ايه او هغه چې وایي غیر راغ سوق دعيه الى ظالم چې بلل کې دې شي دې دی طرف ته و امر به معروفه دارم جو حکم کې او نو هي د منکر ندع اللہ طرف لے چھ سوک بلل کئ ندع غتاب داری وکی امر بالمعروف و لکی نحی المنکر کئی ناغب منی قال الله تعالی فرمائی دی اللہ تعالی چلوئے دے اور آیات دا سورہ نسانے نمبر ادر طریقے فلا دارنگ ندا ورب بکا آو قسم درستا لا یؤمنون چدئی مومنان نشکی لے لا حلق تا تر دی حق موگا چه فیصله کون کې وګرځي تعال رہے حبیبا فیما فغس کی شجر بینه ہو چه کمی خبر اختلافی دی پمندږي یا امتی دې اودزه دینی او دنیاوی اختلاف راغې اود الله را حبیب دین او سنت او د هغه قول او فعل فیصله کون کې نیګه زولې ندا الله ای ضمان قسم وی چې دا مؤمن نه ثم لا يجدون ما يريد في انفسهم فخلول الذل كهرجن دنگی مما ذا حسن قدوت تجتو لك ما في سلوك الحبيب ويسلم تسليما او منى طرفه <تصحة> صلى تسليما لمن الرسول ذكرت خوشالاي ربي صلى تسليما الا المؤمن وقال تعالى فرمى دوی دا ناد دا مومنان اذا دو کل چروبل لشد مومنان ال الله رسولی رسوله الله و الله رسول طرف ته قران او سنت طرف ته چر اشید الله کتاب د او سنت د نبی عليه السلام ليحكم بينهم د بار چی قران او سنت فیصلو کی پمن دوی کی نو د مومنان وینا بدای اي یقولوا سمعنا دای دا وای مونږه دا خبره قبول کړل د واعط و انا مونږه تابع دا داری اختیار کړل و اولائک هم المفلحون او کوم خلل چې الله تعالی او رسول او کتاب الله او سنت رسول خبره مانی دا خلق هم دوی کامیاب دی وفیه و فيه من الاحاديث و ی دی کده را حدیث مراغلی حدیث رضی الله هو المذکور چې ذکر کړي شو فی اول الباب په دی اول باب کې قبل هود دغه نمک او غیره من الاحاديث فيه هم ذکر دی را حدیث او بیا یو حدیث درته ذکر کایم انابي هو و انبي هو رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال فرمای لما نزلت تلك الا نازل شو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم دا آیات مبارکه چې باخر د سوره بقره کې راځي لله ما فی السماوات و ما فی خاص د الله د طریه او سجدی پاسمانونو کې واغه چدی پسموکو کې و ان تبدو کې چرتاو سرغند و ما حس فین فوسکم جستا سودی زرونو کې او تخفوه یا پټوي غیلرا یحاسبکم به اللان والله بتاو سرپدی حسابو کې نو ګور کله زړه کې یو خبر یو خیال وي وسوسوي د صحابه کرام الایا اشتد ذلك على رسول الله الله عليه وسلم سخت شوهدا خبر او دل آیات نازلیدل 파 اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ندای رسول الله صلى الله عليه وسلم ترال ثم بركوا على الركبه اے بیا تاسو پر زنگورو وکيل اصل لك قائد سرادب سرجي چاله مخامخ کيني فقال فقالوا ذوي اے رسول اللہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل فنہ مونگا مکلف جوړ کړي شو یو بنل اعمال د عملو نماغه نتیق چې مونږه طاقت لري الله منتھا حکم حکم کړي چې مونږه راوې طاقتم راکړي لکه اسو نا الله وي موزو کوي مونږ ته منت... د مست طاقت راکړي مون مسکو والجهاد او د جهاد او سیامو د روزي او د خیر خیرات وقد انزلت حق ها عليك هذه الايات او ديشکرانه نازل کړې شوې دي پتاسمانه اي حبيبدا ايات مباركه ولا نذيقهم فقد دي طاقت لري ځکه نو کیو خیال کېري دلي او وسوسه تي لري دا خو چاوس نه دي د زو وسوسه چا پوس او طاقت کېني رسول الله الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه اتوریدونا آیتا سویرادل را یمترقونو چه تاسو اوائی کما قال اهل الكتابه لکه تاسو نمخی غدوو کتابونو والویلو یهودو نسواراو من قبلكم تاسو نمخی سمعنا واسوینا لگو ستا لپیر شیر رب خلیخوایی جوا صبر مقبول کری واسوینا پا عمل فروائی جوا نا فرمانی کری بل قولو سمعنا واسوینا موائی بل قولو سمعنا واتوانا اوائی سمعنا الله متى كما يا ترلي غلي من قبل کړه واثعنا ومن ته بداری اختیار کړه غفرانك ربنا و الیک المصیر الا من بخنه غاوړه تاسو د زمونږ ربی او تاسو واپس کیدلې فلما اقتره القوم کلش دا شي دا قلوا صدقوا ادا کیږي چې سمعنا و اتعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر و حال بهال سنتهم او تابیدار شوی پدی باندې جې نو انزل الله تعالی رونی ګول الله فی اسرار هذه النرسو عام الرسول او ګور لا مخکی حکم به منسوخ شو چلاوې روکی کوم خیال راضی او بلا اختیارہ کوم وسوسه راضی نو بسدارې امت تماشې ترسوې چي عمل نه کړي عام الرسول دی عام من وسلم ربہی ایمان وروړي به رسول الله صلی الله علیه وسلم بما فغت با کتاب او ادینو نه لیله چرانازل کړه شوې د دوی ته میرے رب هد طرفه رد د دینه والمؤمنون ومؤمنان و ایمان وروه کل امن بالله ټول ایمان وروړه په الله او ملائکه تهیه او په ملائکه د الله او کتبې په کتابونو د الله او رسوله تهیه او په پیغمبرانه د الله لا نفرقو موږ بیل تون وجودا والدته کو بینه حد الرسوله وما وند یوكيد پیغمبرانه د الله نه په ایمان وقال اولي المؤمنان فرمائل سمعنا الله مستحقون قبول كلي واعطانا ان غتابدار اختيار غفرانك ربنا و اليك المصير اغه شان الله قران رو دي غفرانك مو بخنه طلبو ده تا بخنه غواو تا ربنا اي زمو رب و اليك المصير او تا طرفو واپس کی دللي فلما فعلوا ذلك فريدا شوكن نسخها الله تعالى الله دا وحکم منسوخ کو قال الله عز وجل او الا راو موږ د آیات مبارک لا یوکلف الله نفسا الا وسع تكليف نا چی الله او نفس الا وسع مگر د دې د وسو طاقت مناسب له ما کسبت د دې نفس ته پاره به کو هغه نیک او اعمال چې کوم د کسب عليه هغه ما کسبت او به نفس په بوجبه د هغه چې د کوم ګناهو لوک ربنا ای زمغربلات واخذنا ملسی مونگا انسینا کچری مونهیرشی او اخطعنا یا حتاش مونگا قالنا عم نشکلہ بند دا سی دوا کئی قالنا مالاوی آو اے بندہ زتا پا خطاو پا نسیان ملسیم گردہ گردے رب احترین دوا ربنا ولا تحمل علینا اسران ایزا مونگا رب مبارکی پا مونگا بان بوج یا بوجنا تما حملته علی اللذین من قبلنا لکسرن اتادام بوج بوجکرو او بارکلی دی اوپا کثا مچمو نو وختو قال نعم نو د الله ذ طرفه جواب راضی چې نعم او د غشان مې وکړه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقته لنا به ای د موږ رب مبارک په مونږه او چې موږ د عید پورته کوله طاقت نشته واق عنا او وق کیمتا واغفر لنا وغنرتاوک وارحمنا وارحمك يا رب نو علما وکي وې دا له راځي بدواده وا فانا دا را الله تاسو زموږ په منځ کې کوم ګناہوں شیدین او ماف کې زمون د الله مون نه روان وختر لنا زموږ د بندگان په منځ کې چې کوم زموږ ګناہوں او ظلمونه دی او دی خبر دی نو وختر لنا پردرا باندې راوځي ورحمنا الله دې دا ګناہوں نه معاف کلو په موږ پردرا واسو له نو رحم را باندې وکي چې آینده بیا نه سکارو جستاو ستاده باندې غا نودا دې ملامت نشو انت مولانا تیم مددگار زمون فنسرنا علی القوم الکافرین میمداد کې زمون په مقابلی د قوم کافر کې قال نعم مد الله دې طرف دا جواب را دی قال نعم الله فرمایا یعنی بس قد فعلت نعم معنا څه قد فعلت باندې چې څنګه سوال کې نو ماده چې رواه مسلمون دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه صلی باب د بیان د منع کی او د نه کی انل بدعې د بدعات نه او محدثات الامور او د نوې نوې کارونو نه خو په کې ورد بیدات تا مسئلا ددی ندازان بچ کی دو داغی تعلق یو ددی دا پیجندو سرم نے زمین اوقاتو او کی سر بیدات نه پیجندو <تصفح> یو شید الله دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کنو صحابہ اکرام اندیکڑے او تابعین تب تابعینو نکڑے ننی یو سڑے کئی دن ورطوئی کار خیر ورطوئی ندی دا پیداتوئی ځکه چې کله راځي الله حبيب په زمانه کې نو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجموعین په زمانه کې نو <تصفيق> او نن کې کار خیر او کار ثواب ولوي نو دا کار خیر او ثواب کوي نو په دې ولله حبيب او صحابه کرام عمل کوي یو شې ځل په زمانه کې کار خیر او کار ثواب نو نو غنن څنګه کیږي لکه دا غي دا مثال داموروج میلادونه خلق مناوي نو داک کار خیر و دا اللہ حبیب بکڑے باز خلق لگ دا محرم کی کسما کسم رواجو نلی سوک محرم سپیرگنی سوک پکی سکئی سوک سکئی ورپسی سفر میں آش خلق سپیرگنی بیاورپسی اخیر چار شمبہ کی چوری کئی دا خبر پا دین کی نو خل کو دزان ریسی کد دا دین وے ندا ودا الله دا, دا حبيب صلى الله عليه وسلم په زمانه کې وګوره دا شرک او کفر ناروسته دیم نمبر ګناه دا بلاتړي وګوره دا یاد لرئ په دین کې نوی کارو نه باځین اپه چې ځان نو په وي دا خود نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې بیج نو موډرنو جهاز نو لود سپیکر نو وګوره یو دنیوي له حاصل نوی کارو نه آو الله قران شریف کې وی او يخلق ما تعلمون زبنور داسي سيزونا تاسلا پیدا کوم جتا سوبلا موجوده پهیګیلا نو دا مانو باب نه هی ان البدا باب د په بیان د منکر بداتنا ومحدثات الامور او د نوی نوی کارونو په دین کې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې فما ذا بعد الحق الا الضلال نشته د پس د حقنا لا چې هر څو حق بریخو د قران او سنت او دو صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین تابداری پریخوا نو دین اپس پونشتا اللہ دولال مگر گمراہی رہا وقال تعالی او فرمائی لی دی اللہ تعالی چلوئے ما فرتنا فی الكتاب من شیئ اللہ وی من کا مین ندے کرے پا قرآن شریف اللہ محفوظ کی من شیئند سشی قرآن او سنت کی پورا دن ذکر رہے علماء مجتهدینو داوینه پوره استنباط او اجتهاد کړي وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې ده فئن تنازعتوم کچری په جګړه شوی تاسو اختلاف راغستاسو الله خل بندگانو ته وي په شان پيوشکي هغه یو خبره په یو مسله کې مسلمانانو تعالی اختلاف مراغه فردو هو نو واپس کيده الله تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قران او سنت کې الټ وې اے مانې کړي ال کتاب او سننه یعنی قران او سنت ته خلاف واپس کړي قبل اختلافات و حل لټ وې یوسړ وې د اشکار شعر دې اوبل وې نه ادا کار خیر نه وې نو وی لټ وې کې چېرې د قران او سنت کې موجودینو او کو پکینی نو چې قران او سنت کې رښتینو څنګه کار خير ایا وقال تعالی و فرمائلی دی اللہ تعالی شلوی دی و انہا دا بیشک دا قرآن پاک و دا دین و دا شریعت سفراتوی مستقیما لار زماد نیغا لانیغا لارا فاتبعوهو نددی شریعت ددی قرآن و سنت سروانشه ولا تتبعو السبولا مروانی دی دا غنو لارو پس چه غد بدعاتو در رسوماتو در رواجونو لاری ورنکد دی غنو لار د فایشاد پس روان شوه فتفرق بكم عن سبيله نتسنس و مکیر الله د شهیداله وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلویره قل فرمایې اے حبیب ان کنتم تحبون الله کچری یی تاسو چې محبت ساتید الله سره فتبعونی و زما پس روان شوه تلا حبيبي زما سيرت زما صورت زما تولي طريقي خپل کي يحببكم الله الله بتاو سر محبت ساتی ویغفر کی کی تا و ساتي ويغفر لكم ذنوبكم او معاف دکی بخنبو کي الله تعالى استغفرتو له ګناحو فرمای مصنف رحمت الله عليه ولایات فی الباب کثیرۃ الحیاتون په دی باب کې ډېر دي معلومت نو معلوم دی و امل احاديث ورچه احاديث تفكصيره جدا دا غندير دي دی د براعت و د منکرات په خدو کې وهي مشهوره توغه مشهور دي فنقتصر على طرف منها و هم هم سي صدقه ما ذکر کوو ورایو حدیث بالکل د دین په اصول کې انا عائشه الله تعالی علماء وکړي پکاره شر مسلمان تدا یاد یو پدې حدیث ځان پوي کړې هم المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایې قالت ديږي فرمایې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي من احد سچا چي او نوې کار رويستو في امرنا او غرب از الفاظ دي دی دي دينا في امرنا معنا في دينا چا چې زموږ په دې دین کې یو نوې کار رویستو حالات راځي ما هغه له سمېرو چې هغه د دینانو نفع هو رد دغه قول پھیلاوه مال مردود دی نامنذور دی او نامقبول دی یو جنه سوچ کوي هر یو شی چې دین کې نو چاروېستو هغه ته کارښه او کار ثواب وای هغه مردود دی یو شی په دین کې نو اونني شوکر او باسی هغه ته کار خیر او ثواب وي لکه د دعاء او طریقه د अल्प شریعت کې نشته او ته د زانه د خیرات یو طریقه نشته د زانه جوړه لکه خیر خیرات شته هغه په یو وخت مقرر نه وي وته ولاده مړي دا سلو یو سیدا او د کال له مدا مردود زرګونه روپی دیوله ګونه خو مردود ميلاد دی او ته په باندې کړی بار لو چون غیره په شریعت کېونه دا مردود ده دارنګي ریواجی قاطونه کې ریواجی خیراتونه کې من احدس یم رنا هاذا مال سمن فورت پس دا مردود ده دا الله په دې مقبول نه لګي هر عمل وقبلی کې بیا کوتا سی تاسو ګورئ دنیا الهاد سره ګورئ مثال په تور باندې یوشه یو داغه حقیقت وي یو دا حقیقت نه خلاف وي لک یو دی ملک صحیح نو ای کی که زرا وبر فرقی نو غردودی کنی استاد دې یوی جوړ شوی شی چې ای کی, کی زرا وبر فرق دغه مردود دے او یو عمل یو قول یو فعل یو دعا یو خیرات هغه باندې د الله د دا حبیب د سنت مہر نه دې لګید نو هغه مقبول لے. او دې کې څه نقصان دی کې څه نقصان دی دا حکاره خیر دې دا فلانه نه د الله او حبیب د سنت مہر چپینی لګید نو هغه څه ک یولینا لوی پیر یولینا لوی مولا دی یولینا لوی د ملک د ټول مولیانو په اتفاق راغې او چې د سنتو پر رنگ باندې رنگ نه فہو رد دال الله د حبیب صلی الله متفق علیه وفي رواه مسلم اپی رواه د مسلم شریف کی راغلی من عمل عملن چاہے و من عمل د سهمل صالح امرنا چې پای زمو حکم نی د سنتو موهر په نلګې دله فہو رد نو هغه هوا غامل قابده قبود عیناه دا غید دروازه ستر دې مبارک وسریش او علا صوتو او आवाज در الله د حبیب را پورته شو واشتد او صحب شو غضب دار وي حالت الغضب او غصه کثر دې مبارک او आवाज دې را پورته شو دا خطبه وي حتا کانহু منذر جيش تا چې چه دا اللہ کې یہ رون کے دیو لخکر ملن. تا بوئی چه بس یہ لخکر را روان میں او درنگ اتصادتے ہم لکی دا خلق یا رشت یقول صبحکم ومساکم او دا اللہ حبیب چې بس دا سی لخکر یقول لکی چې سڑیوئی چه ساری دربان ام لکی ومساکم ومعقام دربان ام لکی ویقول اللہ حبیب بو بوئست انا والساعه كهاتير يرالي ګل شو يمزا او قیامت داس دا دو ګوتې مبارکې پیدا شي چې خلقو واوري زاوور قیامت الله داسه دې راځي دا ويقر بين اسبعي ياځه کې دا دو ګوتې سبابه ګره سبابه دي ته وای نامي سواک چې د بیسواک په څیر خلق کې وای ولست او د اغثر دا, دا درمیانه ګوتو دې او قیامت ګره داسره و یقول ان الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بری اخضر خطبه کے اکثر داتے ہیں ام اما بعد دار اللہ الحبیب د خطبی اغه طریقہ ولا کپرند لتی مشتا شریف چہ دا اما بعد فخطبه کی ټول نماز کی, کی چالو دی دیو حدیث کی راغلی داؤد او دی علی فین خیر الحدیث و را فخبرو کتاب اللہ ہی کتاب الله ہے مخبرو کی بہترین کلام نشاوه دا, دا اللہ وخیر الحدی او غرف طریقو کی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغا طریقہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چننوئیو یہ رکو آدھا کہ دا کمرہ پوری بخلق خان دا. او دا اللہ دا حبیبنا غیر طریقے چیابی دوانو دا یا دا شیگانو دا یا دا بلچا دا نفاغی فخر کئی پاغی دا پروری خلق نخان وخیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتری رپا طریقوں کے آغا طریقہ د محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الانور محدثاتوها ناکار پا کارونو کے اغنوی کارون دی پجید کی اسی <تصفح> خلق دا کار خیر چار دعائی اوتری کر رہستے چار خیراتی اوتری کر رہستے وعدہ دفلانی دی سال دفلانی مرحوم دی سال سواب د پار چہلم شریف دے پہ گئی نو پچه لمبالا کار انسی تا وور لو غورځی نو ستاب مردله باغی ثواب څنګه میځاوی تا عام ریواج ده کنيکان دي کثری او بس نو دواې درې مدد ادا د فلانی کال تا طول شرل امور میلا دېر ثواب وکيږي خیرات او کوبار او فات او کو چوری او کا د دې سيزورو په شریعت کې دا سرا اصل نشتا حلب دې تا کار خير وای او دا شرل امور و شغل امور محدثاتها نکار تفارونو کې محدثاته هغه نیوی کارونو دې په دین کې خلکو د زمانه جوړ کړی دالې سوجود دالې ثبوت په شریعت متوحره کې نشته و کل بلعه ذلاله هر بدعت گمراهیده هر نکار په یکول دا اللہ حبیب بفرمائل آنا اولا بکل مومن من نفسی زبیر لائک و محربان ام پہر مومن دا غد نفسنا دوبرا قضان محربان سوک نگلے لیکن نبی ریح السلام چلے بفرمائل بے من ترک مالا سوک چه شو مال پریخ فلی اہلی دید بال بچتے ومن ترک آو سوک چه مرشو پریخ دینان قرض آو دیاعن او دیاعن یو سڑے مرشو او هغه مال پریحو یا او دیان بال بچ پریحو فإلی یا وعلی یا نو الیہ ما ترسی دیلی وعلی یا اور ابوجه بیمار دا هر چا دغه چو هغه بوجه به نبی رحم السلام برداشت کول دا هر چا قرضې به سکول دا ول الله حبیب برداشت کول رواه مسلم روایت کړی دی امام مسلم ابراهیم الله او هر امتی ته پکار دي چې ځان نه بچو نازیات امينه شاسو سر سره ډېر بچي کور مورو بلار د مرغ نه فز دا غیر قرض بیر کار کوي کای کړه او ډېر تاسو رونو فاتشي چې ماشومان یتیمانان رونو سره ظلم نه کوي او الله حبيب وای کچا نه مال پات شنو د بال بچيږي او کو په قرض پات شو واړو بچي پات جنو فلیه و علی نا طول سماترا رسې کېږي رواه مسلمون رضي الحجي سلوات امام مسلم رحم الله کرے اور ارباد ابن ساريه رضی اللہ عنہ احادیث وہ ایک فقہ کی شو فی باب المحافظه علی السنه ناغم د دې تعلق لري هر کیسو چتا سو ن سبمان اور سو پات شو فسیرا اختلاف کثیر فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المهدی بعد کی من سنن سنن حسنہ تن او با د بیان دا سړिके چې سننه سنته حسنته هغه هر ډول طریقه په دین کې یاد کا او باقي خلق عمل کوي یا سیته یو ناکاره طریقې یاد کا او رستو ته پاتې شو نو هر سړی چې مړ کېږي د څه ژوند ته پاتې کیږي نه خو کارونه پاتې شي یو داسې دنیا دی چې خلک پاغه رستو روان دي نو دمر نقص دت العربه زربلاويږي آواز سړي ته ګناه او ظلم هغه کار نه پاتې شي دا هغه مرنه پسم خلک باغين دي نو سزا تعالی الله تعالی ولي الله تعالی شويره والذين يقولون مؤمنانو بندگان رحمانه کسان دي یقولون سری وای دعا وانی ربنا هب لنا من ازواجنا ای زمون غربو بخي مونتزمون دي بيبيانو نا وذریاتنا او زمين د اولاد نه خرره اعینن یخوال دستور او ای دستور گو یخوال بی بی یا هاون یا بچی الوی چې الله رسول په تابیداری کې وروخته دی په تلاوت یې ګوري په مزه ګوري په تہجد یې للمتقین اماما <تصفيق> <تصفيق> <الاسم> چ هغه الله او رسول په تابیدارۍ کې وروفي په تلاوت دی ګوري په مزي ګوري په تہجد دی ګوري وجعنا للمتقين اماما وګرې موږ د کار د پرنګارانو اماما بشران د دي نو ګره د دا بچي انسان نفس د د دی خدا خدام کې زیادت راغله وکاله تعالی وجعناهم امتا ګرزوري موږ هغه مشران د یاخدون بی امرنا لار به سمول خلق لو بی حکم باندې دا رستم حدیث دی لږو د سې حساب ته وایي حضرت ابي عامر جرير ابن عبد رضی الله عنه روایت ده او دامه شهور صحابي جرير ابن عبد الله رضی الله عنه اده وی چې ځکه الله نبی عليه السلام ووکتم لمات به تبسم کولو او علماء لیکلي وې دا تبسم دي وژناو یو درگاوهه بتخانه او خلکو د عبادت وکول نور الله حبيبي سوق د چلار شي او زمادازره يخ کی او دغه د مشرکان دا درگاه تسنز کی نور جرير رضی الله ورا دو او ځان سره یو نی وصل کسان د خپل قوم و او به درجه او حضور لهوري ورتورته کو بودخانه ختمه کا او نبی سلام السلام تخاصد رولي گل بخاري شریف جي حديث نو قارتي چراغ نبی علیہ السلام کو مصلي ناس او دا قاصد جرير رضي الله عنه ورته وي اغه مو حضور لهوري نو وي فدا علي ولي احمد سم سم مرات مر الله حبيب کو مصلي ناس تو جرير رضي الله عنه دخانه دا دا دان لكن ذڪره دعا او دی وی ذکر ولله حبیب زوجتم نمات به دا لدا په ټولو صحابه تو ډېر خیسته صحابه او دمر دن کاجو وای دا اسنو به دور دور سینه د دوی دو چاد جلیل رضی الله حضرت جلیل ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ته قالا كنا في صدر النهار ومنگا باول دورس کې عند رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسول الله صلی الله علیه و سلم فجاهه قوم را ورته وقوم او راتو ای اغای بربندو جامعه خوشلی دلیو او پا اغای ټول طول بدنو نخکاره دل صحابو پا دی تدیب بانی خدمت کرد په یو یو صادر کی او مجتابه نمار دای وړی وڑای جامعه نیمار او عبا وړی تاوی او مجتابه دی تاوی دا وڑای سا صادرون او انتی دی غاری لیشلولیو پا که غار مار او بچنی مچنی او تنی نوی لکا او لکا صادر وشلی او غاڑا پاکی چې لکه لکا کفن چه سنگئی چه مجتاوه او العبار او صادرون دو وڑای پر ای غاڑو که طولو متقلی دی سیوف خودتوری رازوانده کڑوی صحاباو که جامع نوی او خوصلی حور سروا نن امتی مسلمہ دی پسی جامعی دی او بنگلی او عرب دی پسی دن خدی جی پلکون و بازون آلی او دا سلیحید جو جوړول او دا غید تجربه سوژګور جامیش ندی او متقلب سیوف دوی په غاوکره راول دي عام متهم عام په دې کې بلکُلهم بلکې ټول مم مدرا ده مدر دا دې منی یو قبيله وکله چې الله حبی وې تو او دا غي بدرونه بربوند او دلګي سراط فی فتمع را وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبی مخ مبارک پرم کې تغیر راي دې ته رحمت للعالمين او په هر شي علاغه نفسه زياد مهربان نن غوږه مونږ شکر خاص کر خل او ویرو خوشاله شي او کو بربن ویرو غانور خوشاله شي الله دې حبيب ته مح مبارک کې اثرات راي نمار ابه من الفاقہ چکل او کته دا غي غلبا فتحلکور توردد بشره الله حبيب اولا ات فتذا الله حبيب کو تر <تصفح> حکم یہ پرند مش ثم خرج به ارو تو نماز پڑھین مخراغل فامر بلالۃ فبلال رضی اللہ عنہ تے حکم کو ناغا اذان ثم صلی اللہ علیہ حبيب نماز پڑھین مزو کو مزن پس خطبہ فقال یا ایها الناس اتقوا ربكم الذی و یری گئی دخبل رباغن خلقكم من نفس واحدا یو نفس پیدا کری تعتو لیاتی د سوره نسا ولنی یا توی. ان الله کانا علیکم رقیبہ او آیات آغا چه پا آخر د سوره حشر کہ جیا ایوہ الذین آمنت تقو اللہ ایمان والاو اللہ نو یری گئی والتنظر او دی گوری سوچو فکر دیو کی نفس و نیو نفس ما قدمت لغت چه سبارد د دفارد د گئی دیو فرما التصدق رجل من ديناري خيرات ديو کې او څړې د خل دینارونو من درهمي که درهم ور څړې د درهمونو نه ک چا جامي من سو د جامونو من سواې ببره او دا اوګيده حنمونو نه من سواې تمرې او دوګې د کجوونو نه ویژه سود چاوس حتا قال ولو بشق تمرتين وی وره د چاني وکجو ور وسی امراده والرؤيشه کی تمرہ بس صحابہ کرام علی فجا رجل من الانصار بسرته راغ و شری الانصارنا ی وتیلید پی سورہ دککریوا کا د کفہ تعجز عنها ان عن قریب دا غلاش چول ناجز شد دومره راټه کریو چول نشو بل قد عجزت بلکی لاسن عجز سوما تاب او بیا داس په در په خلق راځل حتی رئی تو صحابی موقت کومی نی من توعام و د در توعام د در جامو دیلی جورشن په مسجد نبوی کی حتی رئی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یتحللو ویمالا اللہ در حبیب مخ مبارکو کتو چه دا سپڑا کی دو چه کلداغا اگو نو پڑا کی دو مخ مبارک کہ انہو مضحبتو تا بوی دا چونکه الله دے حبیب ہےستا کله مبارک بخو لتاکی زلیدو لکسونا فرجر چپڑکی د سرو زرو پشان د الله دے حبیب صلی الله علیه وسلم سلم مخ مبارک خطیو اگے فرمائے رسول اللہ صلی الله علیه و سلم فرمای مل سن فی الاسلام سنت چاچ اسلام کیو حیثیت طریقہ رویستا لکلا خیر خیرات او مسلمانانو د حاجت یو حیثیت طریقہ او فله اجرها واجر من عمل بها ده دا فارغ دي اجر یې وجه دعوت چا به چې چامل کو پدی با د روپس ددنا من غیر ایون قسم نجورهم شون با غیر ددینه چې کم دکړی شي دا اجرونه د دوی نه څه شي و من سن فی چا چې په اسلام کې اوناکاره طریقه کوي ست د ګناوه د نافرماني نوکان علیه وزرها بوجي او وزر او بو دا چا به چې شو کمن کوي پدی منبادی رسد دی من غیر ایونقسمه نوزار ایمشول د دی د بوجونو نو بس شي کمیږي پکې نروه مسلمن ادرس تو مشکل الفاظ به به ان شاء الله وایو وصلی